Mawadda Allah. Walik. Hanya Walik nah, tak dalam waktu amjad Tawabudin dibaca dengan arca nafal yang lagi kita bina kebalik amboi, di kepada lang pada kata wal wal wal ambil saya hamzah tu, wajib bela kalau kita jujur macamlah buat amboi kepada baca dengan wal wal wal fit, akan wal <tuh> Dan bermula perkataan fisik yang pada kata bidmi asalnya diikni, nah tapi dah dia cubit pada baca menjadi bidmi, cubit pula pada kulit tak dok lah pada panengnya mata pilih boh ini. Bila kita puo, bila kita cerai kan kita baca cerai kita baca lebih malih itu bidmi macam jadi setelah lepas nyatakan boh, makin nyatakan itu, nyatakan sejelas. Dan kata nyawalismu itu mutabun diambil mutabun aynah. <coughs> oh don, diambil dari mana? Noisme don. Ah, sejak silah dulu di kalangannya buah buah ulama para ada kritis. Kalau tak, ada al-Bukhari. Ada al-Ulama al-Bukhari. ulama yang baca kepada negeri Bahrak Erak. Jadi kejap kejap ilmu waktu nampu. So far aku jelah itu banyak. Tabel banyak ulama al ulama Bukhori, negeri Bahrak, negeri Bukhak, negeri Erak, ruor-ruor. Jadi Al-Fa'id itu diambilkan tapi di sisi ulama Naji Batra Ulama nahum, ulama Surah Batra Dia kata mustaqum minat tumuhi ah, Dia ambil daripada masjah Karena dia te tulis itu Mustaqum minuh Yang ini apa, terimuh, semua itu apa Ini dia itu wak ulama bakrah kata-kata daripada mazda merdak asal kalinya soalan yang begitu saya kukuh kata-kata asal kalinya asal kalinya maafi aa asal kalinya maafi soalan yang begitu namaku indal bakri ialah minat temenwi masak-kara tu temenwi a ah, ma ah, kalamabdi ya sama barak jayat mu dama wajab nu sama wa yatmu ah, ka ala yaqulu bakidah kita kita wa salih sama yatmuu bra bua ba rua yati madda tumuwan atumay ah, makna ja qulum sama wa as semua wa yumumunu humu laqad qala lurah pula dah sama semua tu makna apa wa huwa ya ni makna ma'nahu ma'na ad-dumu itu ialah an'lamu anludu tu pawazir maksudnya pada alaya alu anl huwa ya umum dah hmm ada sama ia cuma itu mungkin tapi celangit langit pada lorak tu ni. Hmm. Ha, tapi kalau tak tahu ya jangan. Ah, nangis sana. Ah, ha, langit itu kucil langit ni dah. -langit. Ha, langit mana sini? Pelik pada lorak. Ah, tanak cuma ini. Hm, Al-Ulu Al-Ulu Haa ah, Macam mana selama yang semua-semu Mana Al-Ulu Ini Haa Jadi mana khabarlah Islam-Islam idi, itu pun Nama Kita panggil Ah, Haa kita kata ni Ah, Ni Kita kata nama Ah, Nah Sekaligitu Nama-nama itu apa Nama-nama itu tu Tapi Sekali-sekala kita paca Nama makna tinggi Kita dah khabar tak ada kita baca nama makna tinggi wala dana aur oh, en mau ada namu ada hanya namu tak ada nama 12 pong ah ha, beranak pong keletak dengan amu tu nama ni pada tadi kita kata ya dan mau ada namu jadi kita tak ada namu uh -huh. eh, yeah, ha wa yak pong tak hijau ada namu nama makna apa tu nama makna tinggi dah tu sabar ada <laughs> dia Nama makna tinggi itu Yakni Dia mau ada nama yang tinggi Dia tahu yang ada nama Tadi nama rindu Atau no. kita Kalau tak ada Dia mau ada tinggi Ya apa? Tadi ya ada nama Saya malak demo ada nama Itu raya nah. Maknanya Dia demo ada nama Itu raya Itu raya Itu raya Haa adalah uh, bila zaman dimain, oh uh, uh, ada bahasa tu nama-nama tu ambil kepada temu-temu arti tinggi, artinya tinggi. Jadi bila kita oh orang ada nama maksudnya oh ya Oh ya oh ya kenamaan, oh bersifat dengan kecil itu Abi kenama elok. Abi lah uh, temu ini mana ya Allah, yalamu kmahu. Kerana bahawasanya ini oleh tuan namun, ah, mana tak boleh? Yang lu betul, tapi ini oleh tuan namun, mana tuan? Tapi sekaligus ada oleh Allah tuan, ani, ah, abu ah, budak, pun ni namun ni, makanya ah, mana tuan ni, eh? mana moni ni, makanya ah, yo, ah, nah ada-ada dia panggil nama bagi-bagi dia. Tolah panggil nama, Panggil nama. Ha, ah, dua ada dia isyarat ni. Abu, dua. Satu mutamma. Ah, dua, dua. Oh, dua, dua. Atumutama. Atumutama. Nah, nah. Habis itu mutamma. Ha nah. Adi, itu hak daripada katriyin. Wa indal atas pada indal batriyin walidmu Mustaf pun, perkataan isin itu diambilkan di sisi ulamu Nari Fufa. Ulamu Nahu, ulama Korah Nari Fufa. Dia kata ambil min wasamah. Dia ambil kepada wasamah. Hal keadaan wasamah itu dibacakan di wasil maafi. Hal tahun ini Makruh an di surah baca dengan dia istim. Ha, tak pernah baca one min. Ada kata hal keadaannya dibaca dengan juga di baca dengan wasama. Wasama yang mampu bahwa ada yang jauh indah dan wa adaya yaidan wa'da wasamayatim timatan waqban ah baik robik tak kenal baca was hmm baca dengan was sama ah bi siratil madi makna dia noh ai alam a lam ya'lamu jarah kita ni hak kita dak nak datang alimaya'lam he tu tak tidur ah tu tujuh umur tahu Alima ya'lamu a. Ah, makna tando iyo ailmu dahu tidak ni. Alama ya'lamu alama ya'limu. Ayat dua lorat dak situ. Makna tando, wak tando iyo. Ah, dia kenal dia akan atau alama ya'lam. Awaz sama dengan mana ai alama. Anipun bi siwagil madi aidah gitu baca dengan pirak madi juga nak nak baca ilmi kan al menyah lalu scrib lah wa dengan mana alamah kita panggil tando Aa, buat tando ha tu dia nak letak nama letak nama tu tando dah ha sok tando dah tu kalau tak ada tanda tak tahu ah betul taklah tak letak tak tanda kan mudah panggil mudah buk sebab apa boleh kata indal kufiyin samawa di li annad diqa qandu kerana bahawa tak ambil ah ha, tempat amilan kerana bahawa amilan inda indahum di sisi mereka itu di sisi al qur'bin amilnya klimuk. Di sisi, di sisi ulama qur'bin dari mana amilnya dia? Minal af'ali dia ambil dari sini. Ah, tapi sejauh daripada pada watan mak, dia alamat tando. Dari situ bau lupa bil ulama. Nah nakok, nakoknya dari Tepat istiqat amillahi si kufi'in Daripada Af'an Atau ada orang tengah-tengah kata Minal wazmin Lalu tu nak langgu dah lah Fakawlu ba' Ini soal Atat Iza' alim Dama zhukirah Fakawlu Afabila mutahu begitu Kata istiqat Indal kufi'in minal Af'an Ambil daripada fikm Lepas ada Tengah-tengah kata Nampak tak masuk sini Ha nak tangguh dah ni Ha, apabila mereka tahu begitu ha, Iza' alim sama zukirah Apa mazukirah? Min annal istiqab indahum minal ab'an Iyalah Wa ba qawlu ba'dil ulama, Maka kata semua-semua ulama' Perkataan semua-semua ulama' kata Wa indal kufiyin Itu maksud qaw Atau kepada qawlu Saya ingat kita guna qawlu itu Kalau kita kata qawlu dengan makna makul Makna istimah buruk Wa indah Sepanggil Panggil, panggil rasa itu Mahkul Kau Apa badar? pada pada faulu Kalau faulu kita pakai maksudah Mahkul kata Uli bermakul bermula kata ulama Kata asyiknya dia Wah, ha, tu nah, ha. kata, apa? Wahin dah Haa, itu Mahkul Kau Haa, tengok kita guna Haa Haa Faulu ba'dil ulamaki kata Kata-kata ulama ada Kata-kata Kata-kata Kata-kata kata dia? Wa'indal kufi'ina minal wasmi Haa, nah, tu Saya mau kata Di sisi kufi'in Isim tu ambil dari wasmi Wasmi di ma'nal alamati Wasmi makna tanda Wasm, wasm itu makna tanda Lupa oleh arak dia Pernama ni, kumpah dia nak semula Dia tanda dengan selap, dia pukul Makh apo dia tu apa dia ni lembu dok muak grabok mai dah dia pupuk kat atas belakang dia tu panyawat ah ha, tu dia luas tak dia tanda ada tanda hmm nama tau lembu gerabok lembu gerabok ni lembu tu kok luar-luar padu cinta ni hantar mai kok gerabok kat tepi semua ya ada pupuk kat tak belakang tak punguh ya ah dia, ha, dia panyawat kan Tapi antara bena wasan ni mana selangnya api sehingga perut Ha, ambil api Fak Tunggu Dengar dekat baru ha, Tak sanalah tu Tak sanalah tu Tanda anda lihat tanda Kemudian Tengah ulama kata Isin tu Mestak daripada Wasam di titik Kufi Eh Gana Sekil lah kita Masih kita Katakan di si ulama Kufah ni Semua Lenggah ambil dari hei, eh, Eh maafi ha, Gana Kata ambil daripada Pada wasam Sedekah wasam ni Isin Ah, ha, jadi kata, kalau lupa dia begitu tu, dihi tetap muhoh, dihi apa bangun pun, tetap muhoh. Sebab tu jadi koba bagi kaum lupa. Ada. maka perkataan kata, bangun Wa kata wajib kopi minimal worth ni alismu tu mustaqkum minal watmi makna, di makna ala nanti Perkataan itu tu Fihi tersambung Adapadanya bermudah-mudah Ambil mudah Dia kira benar Haa Sebab kita berkata Ambil mudah Tapi tak ada kata apa lah, Kalau kata Ambil mudah Tapi tu kalau, kalau dia mau bahasa jawab gitu Kalau kita berkata Eh muka cik tak benar Haa Muka tu begitu Tak benar-benar Haa Ini lagi Ambil mudah aa. Ambil mudah Kalau kira-benar tu kira Do, Ambil mudahnya Ini ataupun kita kata mudah-mudah kata tak gini ha, ialah ada tersambung lah mudah-mudah kata tak gini seorang yang mendengar bila kita kata mudah-mudah kata Ginni. tak gini tak bisa tak faham lah eh, ialah ada tersambung lah tu ha, ini kita mengajir dengan masjid kita dah bekerja apabila kita kata Allah oh, Masya Allah Ah, ha, kita mengaji dia boleh pergi si, dengan hadap keceh hari-hari pun. Kanok ni kita besok ya. Keceh kita tu besok. Tapi dengan bentuk faedah pun kita tak tahu sih. Ambil kita mengaji dia tahu faedah. Haa, sebab orang tak fahak dah bila kata. Mudah-mudah kata begini deh. Eh, tak kena si banyak pun yang dia kata kok. Mudah-mudah kata begini. Haa, dia dia. Kita semua. Jadi kalau dia tak betul lah. Kenapa? Kenapa ulama Nari Bapa? Dia kata semua kelima. Ambil daripada pening. Semua pening. Pada rata-rata Diisi kupiin. isi ini mersuat daripada Al-Wazmi. tak isi ke? Isin tak senang. Hinggal kupiin daripada pening. Eh. Asa sama Ambil ni. Jom. Jadi. Tak apa je Ambil ni. Dah kerana kira nanti tak senang lah. Tak begitu tu. Kita kata nak lah. Sebab tadi. Isin ambil dari wahamah sama apa. Ha tu bapa. Ha. Ambil daripada al-watidana. Ha ayat yang halus. Teh. Hmm, dia. dia. Ha. kata satu-satu kisah ni, nama pun kita pun kita kita ini. Tu dia motivasi tapi dalam bicara ada makna. Berapa ilmu dia masuk. Ha, ada di atas atas apa kebulahan yang fahami pada kita lah. Hmm. <coughs> ha ni panggil tidak lama. Hmm, dia. মানে kita mengaji daliah daliah kebun dia sendiri ah. Ya? Ah dia, apa pasal dia cucik-cucik punguk-punguk Ah dia, Haa, dia pek, tak sajalah. Ya. Bagi panggil tak tu. Ah oh. dia kita mampu kalau kebun kata yang kebun rokok, masuk dia ada dengan gap kebun tadi. Tu dia ada moktai asonyo dok. Kata kebun rokok. Ah kata kebun getah panggil tapi bila masuk dia ada betul tu, tu ah. Air dia Nah Lepas kita ni Suharua Itu ni ada Suharua Suharua <coughs> nah, Habis Tak sudah Ngahok tu Itulah dia Baik Klik sini pula Wa Ma'na Hu Tak nah, ada pula dulu. Dan Bermula Ma'na Nyo Ma'na Nisti nah, Klik sini pula dia makna kalau gitu makna isim pengertian isim tu apa nama-nama untuk apa dia nama iyalah <tuh> madalla'ala musamman madalla'ala musamman dia baca begitu kadang-kadang kadang tak ada alih-alih tak ada ibu bapak tu tulis tu marilah tu musamman tulis rupa iya sebenarnya alih kalau ada bomen yang belajar musamman haa nak kena tulis alih lah tulis alih tu bomen atau kalau mari al-lad al-mutammah itu ada tu we boleh cuba ya eh ialah ma dallala ala musammah tu nama nama-nama tu barang yang menunjuk ia atas buat atas tu nama atas diri tengok hmm, bila tanya ah uh, Ahmad mana nama Ahmad ni aku saya ha uh, serian namo telah menunjuk atas tuan ah tetap tak nak nak kot tu tak nah, panjang telah menunjuk atas tuan ah ha, tu dia. tapi izin dikada-kadang panggil izin alam ah ha, kata izin alam alam tanda ha, ah namo ialah menunjuk atas tanda wa Wa amma pauluhum ah tak cukup nanti terus ngaji istilah itu kalimat tundallat ala maknan apa ah, mano ini kata istilah cuma adalah alam semat. Oh jawab pula wa amma pauluhum dan ada pun kata mereka seorang ulama kata istilah itu ialah kalimat tundallat ala maknan fi nafsiha illa kurihi. Awalam taftarin bi zamani wad'aikum atawalam taftarin di ahadil azminati thalathah ha kita dah beta tu hmm hok dia kata wa huwa maka ia itulah pau ruhum ha isim tu kalimah tu dia lah istilah nahw jum tu satu panggilan dalam ilmu nahwi Aa istilah hak -hat tu hak persatuan ulama nahun. Wah ulama nahun letak nak kena isin balah menih. Isin ni balah menih satu sekali satu perkataan yang menunjuk dia ada mana-mana mempunyai makna. Aa tu dia Tengok apa arti? Hak istilah nahun. Kalau kita -kala belajar nahun sebut isin, ani panggil isin pada istilah ilmu nahun balah. Adapun isin akaluraf isin ialah barang yang menunjuk Atas tuan nama. kemudian selesai dari itu Kata cara kita wa ulima min ta'rif al dan diketahui dari <coughs> daripada ta'rif yang tersebut Mana ta'rif yang tersebut Tak nah, taknilah ta'rif kata uh, isim tun ma dal ala musamma' itu ta'rif ta'rif tersebut diketahui daripada ta'rif yang tersebut Mana? wa huwa ma dal ala musanna' 8. Isin itu barang yang menunjuk ada dua nama. Ha, diketahui daripada takhrir itu anna. Ah, ada sama hompok diketahui bahawa isin itu ialah ghairul mutamma. Ah, tulah juga tadi. Maksudnya le tak ada tanwih Ghairul mutamma. Tadi dia ada tanwih Ah ha, jadi seperti daripada takrif kata namun itu lain pada puana ha, Ah dia bahawa isim lain pada musanna izmi daripada itu ialah ada kilah ni dengan kata isim ialah a'i musanna kata tengah isim ghairul musanna maka uji daripada takrif tadi dan isim tak apa barang yang menunjuk rupanya dan menunjuk kepada musanna musanna apa yang madlul ohlah tunggu cerang dengan Ah, ha, Itu dapat analis Isin ialah dal Musamat ialah al-madilu da, ha, Dal ke madilu ialah Dal ke madilu ialah Ataupun saling kata dalil ke ialah Tengok Mumpukir mana kata Tuhan tu ada ah ha, Tuhan tu madilu Mana dalil? Alam ini ha, Alam tu dal Alam tu dal, langit bumi kita Semua ni dal yang menunjuk yang menunjuk ada Allah Allah pang madlul ah kita ni dal jadi tu tak Dal dak nama Oh oi la ai ada ni menunjuk kata isim dengan mutamala ya ni disebut madla ah ala musamma sama dengan madlul la wa huwa at tahqiq wa huwa aqli Annalismah Zairul Muslammah Ataupun Kaunulismi Zairul Muslammah Keadaan isim lain pada muslammah ialah Az-Tahkir buayanya Al-Qawrul Muhaqqah Haa Hak inilah Al-Qawrul Muhaqqah hmm. ni Hmm ha, Jadi aku nak pak Dengan stakrim ni Naam Tumbuh pun ah Kata hak dapat usaha daripada Tarif Kata isim daripada muslammah Lagi pula tahun tahkir Sungguh itulah na'am tetapi na'am mana laju. Tetapi in puri jadil madlul. Jika dikhanakti dengan ini, dengan alismi dengan istrim kalau khanakti madlul, ha tu dia. Dia panggil ik telak dan khanakti madlul. Oh kalau pelak suka nak adalah ia jadilah ia ia alismu jadi ainal mutamma. Atau tu jadi kali itu kau kata istimewa yang sama dia panggil minit lagi dan baru dapat madu. Bayar deh, bayar muda tak ada lah. ah, kira, tak ada pula. Nak disedikit, ada akan tunggu, tak ada ah, akan satu. Anak ni nak, tapi tu ya. Ikat tumbuh dah tu, bulunya dia. Dah, dah penduduk merah lagi, boleh menyajir dah Hmm, menyajir pun tahu siaput Tak panah siaput, menyajir dah Tak panah lah, dia pun menyajir Kalau tak, ada nak menyajir Itulah, tak boleh nak kata Tak boleh nak kata pula Tak boleh nak kata pula Tak ada dapat, tak boleh kata, menyajir turut je Guru tarik, kita nasi turut Guru tarik, kita turut Tak pandai nak kata, otak pun nasi turut <g sincere> Malah turut, dia datang suruh dia ya dia jawab Malah turut, dia datang suruh so dia Ah ya ni liat Haa, tu, ni nak bayar Otak budak ni cergak Otak budak ni, yang kredik-kredik Haa, tapi tepat bimbang ni Dia noksa, noksa, noksa ni banyak Haa, tapi tu lah Yang kita harapkan kepada Buah-buah mana mai hidup ni jadi heye anak itu aku dan itu apa teguk dah tua. Ha. Ha bab ke senaja kau nak apa nak usah tuluk dulu. Ha tuluk dulu ya pun taklah tahu mana batas sedih dia ada sedih duduk tak iman cerdas pokoknya. tapi kita ke dulu ya. Kisahnya tak ada. Ha bab terjadual mai, bab habaq tak ada mai lah, tak ropak. Ha jangan sembunyi dulu jujat. 8 Ha ha kau pasal-pasal le. Ha deh. Hmm tuliyo. Pun oknya, obat eh? ha, jadi, uh, yang ngai puno otak budak. Ah itu budak yang apa ni tak tahu gapo, cledik je ada tapi dia tak pandai lagi. Ah dia tak kena tolonglah sahabat datang, datu, inotawala, waja. Ah tolong dia. Tulangnya. Ah henya tok kaluk Hmm totally. <t of> <scratch> Baik, ha kita tulis sini. Ha, ah itu nak oyak kato. Eh pada asal karo ada ulama kato, namun tu lain pada teman ada juga nama kata namo tu ain. Ah ha, macam tu sudah hipo mari. Hot taktik kau taktiknya namo lain pada nama kena namo tapi nama bedal. Nama tu kan nama deluk. Tak ada lain nama deluk lain. Ya. Satu ada kata namo ain musammah. Ha, ah jika dikhanak di iting yang mana deluk, ah ha, tak apa. Nama ain tu. Ah ha, ya pang kita lokkan anak ti madeluk. Banyak kali sudah tu. Hmm. Habis. Wa dan dengan inilah sebenarnya ini tanda. Ah wa atau wa bihadza Dengan ini huraian jum'a baina Ah hadanida. Dengan ini takrir dihimpunkan antara dua perkataan itu. Ah dua kaum itu. Mana kaum kata isim selain sam'a. Ah dot ta'ti. Tak ada izin ainal musammah apabila dikhanakkan menyanyakkan maksud. Ah ha, dengan inilah ataupun ha, tetap sini nak aku. Ah ha, wa bi hadza bi hadza al istidrak pada kata. Naam. Muslima. Benar kata. Ah ha, dah juga Nah. Dihipun ada dua perkataan. Abdi. Selesai bahas ha, Bismi Bismillah. Abdi darua itu dengan apa nak itu? Bi min laa Allahu ladah. Ah nak bah Allahu Ah adanya ha, itu dengan bismillah ni. Nah, eh mananya apa-apa pun dia baca bismillah. Wallahu <tuh> ta'ala fa Allah. Pada kata ni lahi. Pak tiba ibadat tak maklumlah. Lam pada Allah tu kalau kalau dulu pada dia bagi atas bagi tepi dia kena baca dengan ta'zim Allah nah, tu baca pun macam tu. Allah, ah ha, tu dia. Ha, bila huruf dulu pada dia tu bawah ke ah ha, dia kena baca dia tarfi dengan terapi, dengan fit. Bismillah, bismillah, tahnul, bismillah, bismillah, kata ya, oh, bismillah, ah bismillahi, lillahi, ah tu dia, ah ha, nah, abila ha, dulu pada tu banyak sampai bagai baga tak dia kena tabligh, Rasulullah, ah ha, Rasulullah, Allah. Ha, dia. Ya. Ha, sini wallahu tak wallah dia tak Wallahu dan bermula apa Allah berkata bin la itu hmm. iyala'mun al-zati iyala name. Ah saya kata alam tadi kata ambil Pada wasama mana Alam Hmm iaitu la namu al-zati al-wajibil Nama ada zat yang meski ajo. Aku kata Allah. Nama zat yang wajib hidup. Ada tidak zat yang lain daripada itu nama Allah ajo. Zat yang lain tak ada nama Allah. Pernah tak wajah ya, perempuan yang melahirkan anak lelaki di zaman dulu? Letakkan amo anaknya Allah tiba-tiba berlaku halita berlaku sebagainya maksiat anak dia bakar dia ah dia letak nama Allah anak lelaki ah tu dia tak ada nama zat yang lain daripada zat Tuhan tidak nama Allah buat kajian-kajian api dulu kurih dulu ah dia letak juga berhala dia tu daripada Allah dia nama Allah Allah itu mudahnya mai daripada Allah nak kan? Cakuan yang nama Allah, Allah dah. apa nama bawa Allah nama Allah dah. Hunderian. Anak. Baik. Allah itu nama bagi zat yang mesti ada Aa, Tidak ada mereka zat tuhanah. Al mutahhid. Ipa lagi. Zatil wajib dilucut lagi. Al mutahhid dibacanya semua yang berhak ya lijami'il mahamdi la sam'a illa laku ya qul. yang berhak dia atas semua puji sebab kita berkata lahul mulku Walahu'l lahul hamd. hamdu ala ma qad. Ayat nah, ni. Semua kepujian semua adalah bagi Allah. Semua kepujian hanya bagi Allah. Allah jelah yang berhak ya dipuji. Yang lain Yang lain tak ada hak ibuzi, malihi haji itu. Apa sebab kita puji dalam segala keadaan puji orang semua baik, tak ada haram kita puji orang. Puji orang tak Abu haram puji ha, orang pasti kena kita puji dia kejadian haram kita puji dia. sebab apa? Apa Kata yang bermustaha akan pujinya Allah Taala jua. Yang lain pada Allah. Ha, kalau dia izin boleh, kalau dia sahih, ha, dia puji dan dia dia suruh kita puji. Ah ha, kenapa? Hama-hama yang pasti Kalau kita puji jadi unjuk Tak boleh puji Hara-hara puji Itulah yang Nabi SAW kata Kepada seorang yang memuji satu orang lain Dia kata Mungkin Mu dia serak Tengok saudara Mungkin dia potong ke leher Sudara-mungkin Ke mana ha, Memuji dia Maka bila pujian syapa ke dia Dia jadi perasa ha, Dia panggil orang jenis Maka apa ini tak boleh puji dia puji aku nak ni Oh dia mau Oh dia mau lopak Lopak jauh Aku lopak Oh dah mau lelaki juga Aku lagi Menjadi tu Dia mau ni pandai Aku jadi Haa Lagunya haram Kita puji panjang Isilah Melayu Bahasa bunda Macapong Hmm Bahasa tu Serempa ni Wah Puh bu Puh -bu Haa Macapong Sanya Haa Haram Haa Tapi dia kata Yang berhak puji Siapa Allah itu makna zat al kami kata belas tu ialah za'in na dan nak menentukan zat zat ini nak menentukan zat hmm, sama serta zatlah sajo la bukanlah kami kait al wajibil wujud la annahum jumlatil mutamma bukanlah bahasanya qaulun alwajibil wujud tu, daripada semeloh semak okay? itu nak ta'yin nak ta'yin nak menentukan semak zak ada zak yang wajib wujud Aa, nak menentukan semak Allah tu nama wajib zak zak yang mesti ada itu nak ta'yin semak ya hut hmm. Allah tu nama wajib punya zak zak yang wajib wujud Bukanlah bawa seorang yang kata kami... Al-Wajitul Wujud tu daripada jemlah musamak... Ke? Begitulah... <tuh> alamahu wa ta'kibu... Ha, atas barang... ialah ta'kibu... Okay. Wa illa... Dan jika tidak kata begitu... Ha, wa illa... Wa illa na'kul zalib... Jika kita tak kata begitu... Mana? Nak ta'yim musamak... Ha, bukanlah daripada jemlah musamak... Lakana kuliyan... Kalau tak kata gitu situ Jadi orang panggil adalah Ya Kuli Wahua alamun syaktiyum Bimakna Anna madlulahu mu'ayyanun tilqaribi La bimakna Anna huqamatim syafas Haa, itu payah bala Haa, supaya benar-benar itu kena takat dulu Haa, dia jika yang berkata oleh Penuh Haa, sebut itu dulu